kisha akamtolea nasaha akasema faman taaddha minhu ustadha yeyote ambaye kwamba ataenda kinyume na mwalimu wake ataenda kinyume na yule ambaye kwamba ni mwalimu wake yuhramu alayhi barakata alilmi mtu kama huyo anaharamishwa kabisa baraka za elimu baraka za kupata elimu mtu kama huyo anaharamishwa kabisa wala yantafi bil ilmi na wala hatofaidika na elimu illa kalila isipokuwa elimu kidogo tu na sasa ile kidogo itamfanya apotee atajiona labda amesoma sana na aje afutu masaili ambayo itafanya aweze kupotea fuma kala kisha akasema Inna huyu alimamu akasema kumwambia huyu kijana inal muallima kila kilahuma kwa hakika ya mwalimu na daktari wote wawili la yansahani idhuma lam yukrima Hawa wawili hawezi wakakupatia nasaha ambayo itakusaidia iwapo wewe utapatia heshima. Mwalimu wakati mwanafunza anapomkosea utapata kwamba masaili mengi faida nyingi mwanafunzi huyo atakosa. Basi atakon mwenye kumfundisha tu kujijua lakini kumfafanulia hakuna. Na ndio vile daktari we mgonjwa utakapoleta kichwa ngumu kwa daktari atakupatia dawa ambazo kwamba kwa zitakusaidia kwa na lolote. Na pia kitaka kumaliza na kupatia dawa ambapo kwamba unaenda kufia kwako kwa nyumbani si hapo Naenda Unaenda unakunywa polepole unakufia nyumbani. Wao tumejaribu imeshindikana. Amekupatia damba ina kumalizia nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ya kwenda kinyume na nini na amri zake. Kwa hivyo mwalimu na daktari ni watu ambao unafaa usikilize kwa umakini kabisa.